Були для мене до того несподіваними, що я по-справжньому розгубився. Наступне побачення лікар призначив на повітрі біля сизого озера. Не піду, мовив я собі вранці, коли в голові трохи посвітлішало, а ввечері стояв над берегом і чекав свого жорстокого спокусителя. Він вийшов із заволоченого тінями парку, на якусь мить здалося, що то відірвався шмат найчорнішої тіні і посунув на мене. Голос лікаря теплий, м'який і лися тепер спокійно, ніс на собі слова, старонно зважені, продумані, уміло й ретельно добрані. «Нема ще зморщок на чолі твоєму», – говорив він, «тому ти не знаєш, яка це велика сила, батьківська любов. Сила необлаганна, не завжди й розумові підладна. Шляхи, накреслені нашими мудрецями для всіх, хто приходить жити під сонце, я вважаю згубними, Природі людській ворожими. Мені боляче дивитись на молодих, особливо на тих, що виділяються тонкою чутливістю, палким потягом до прекрасного, до високого, в ті сфери, куди не кожному дано підноситись. І, звичайно, найглибше хвилює мене доля мого сина. Я його знаю так, як лише батько може знати. Жаль його не лише тому, що він гілка, з якої я поділився найдорожчими соками, що він плоть моя, продовження душі моєї. Я речі незрівнянно вищі звичайної боротьби з стихійними силами за необхідне, потрібне для існування чи животіння. Один сильний розум може зробити більше, ніж тисячі найсильніших рук. Обмежувати і приборкувати такий розум – значить обкрадати життя, збіднювати його. Про сина свого я тобі більше жодного слова не скажу. Прошу лише повірити, що він талановитий хлопчина коли я порівнюю його однолітків з ним, коли глибоко над цим задумуюсь, мені вважається суха, безбарвна пустиня з одного боку і буйний розкішний сад з другого. Я не можу погодитись, щоб такий сад пішов на звичайні дрова. Праця м'язами придавлює думки людини до землі, руйнує ілюзії, заморожує мрії, спрощує, вульгаризує погляди на життя. Хто знає історію культури, той цього не заперечить. Щедро нагороджені душі висихали й грубіли, якщо їм не щастило вирватись із рабської корми. Мене запевняють, що наука і культура вийшли нині на шляхи найпряміші й найчистіші. Мені радять читати книги в нинішніх мислячих трудяг, запевняючи, що в них душа людська засвітилася істинним світлом, вільно і широко розкрилася. Ні світла, ні широти не бачу я там. То все чистота злиденності, правильність мертвої тиші, бездоганність порожнечі. Довго ми ходили серед густих тіней, овіяні сухуватим нічним вітерцем, обкраплені зеленкуватим місячним порохом, зупинившись біля скелі, на якій стовбиті в мій бронзовий здоровань, лікар трохи помовчав і обережно взяв мене за руку. Невже ти сам не розумієш? що смикати важелі цією рукою так же нерозумно, як, скажімо, орлиним крилом вулиці підмітати. Адже серед тисяч душ твою душу легко помітити, виділити. В ній світиться іскра, яка рідко кому дістається від природи. Далі вже я не слухав його, не міг слухати, бо щось ніби схопило за горло і грубо придавило. Щоб не розплакатись, я втік від свого спокусителя, навіть не попрощавшись. Розмова з лікарем наповнила мене жаром, що нещадно палив мої незрілі уявлення про світ і про життя. Сумніви вступили мою душу як нічні тіні. Часом хотілося все покинути, бігти до лікаря і просити «Допоможіть розібратись!». І тут же випливало в уяві його сизувати обличчя не злою, тихою і награною добротою. Він, звичайно, тільки цього і чекає, боїться що я вирвусь із його лабет, виплутаю з липкого павутиння, уже тоді догадувався я. Але воля зраджувала. І відчував, що потрапив у густе багно, розумів, що треба вириватися з нього, треба дати бій цьому жорстокому Крутієві, витрясати з нього його самовпевненість, як гнилу порохняву. Але сам уже задихався у тій порохняві. Лікареві слова і думки все глибше і глибше заповзали в душу. Я почав насторожено, недовірливо придивлятись до людей. Часом всі вони здавалися лихими і чужими. Як зле вовчення скиглило в душі гірке незадоволення життям і своїм місцем у ньому.